tvrtkom. deve svibnja 1958. godine. Ured za novinstvo Alžirske fronte za nacionalno oslobođenje, smješten u Tunisu, objavljuje da su trojica francuskih vojnika, koji su zarobljeni prije 18 mjeseci, osuđena na smrt. Vojnike na smrt osudio posebni sud Vojske nacionalnog oslobođenja, Vojnog krila fronte za nacionalno oslobođenje, koja je vodila pobunu protiv francuskih kolonijalnih vlasti u Alžiru. Rad za Alžir bio je brutalan i dug. Ta zemlja nije bila poput drugih kolonialnih posjeda. Alžir se smatrao sastavnim dijelom Francuske, u njemu je živjelo oko milijun europskih kolonista. Do te 1958. U Alžiru je bilo raspoređeno skoro pola milijuna francuskih vojnika, policajaca i pripadnika sigurnosnih službi. U ratu za Alžir, ubojstva, mučenja, masovne odmazde nad civilima, postavljanje bombi u gradovima bili su svakodnevna pojava, ali ubojstvo tih triju francuskih vojnika pokrenuće niz događaja koji će promijeniti Francusku. U ožujku 1954. Je osnovan je Revolucionarni komitet jedinstva i akcije. 31. listopada te godine Revolucionarni komitet objavio je početak oružane borbe. Tada je stvorena fronta za nacionalno oslobođenje Alžira. Žil Ponte corbo u svom klasiku iz 1966. filmu pod naslovom Bitka za Alžir ovako prikazuje trenutak objave početka borbe fronte. Front de Nacional Communiqué numéro 1. Peuple algérien. Notre action est dirigée contre le colonialisme. Le but est l'indépendance nationale avec la restauration de l'État algérien. U komunikeu broj 1 fronta iz Skaira poručila Alžiru i svijetu da je njezin cilj uspostava samostalne i suverene Alžirske države, utemeljene na načelima islama i uspoštovanje svih temeljnih sloboda, bez obzira na rasu i vjeru. Francuska vlada, a pogotovo kolonisti u Alžiru, znani pod nadimkom crne noge, nisu htjeli dati nezavisnost Alžiru. Godine 1955. za generalnog guvernera Alžira imenovan je Jacques Sustel, i on je objavio plan za Alžir, koji je trebao muslimanskom stanovništvu dati veća prava. Plan je došao prekasno, nudio je malo. Francuska nije namjeravala napustiti Alžir. Uslijedile su godine mučnog rata. Do 1958. skoro pola milijuna francuskih vojnika bilo je u Alžiru. Bila je to najveća prekomorska ekspedicija u povijesti Francuske. Onda je došao taj 9. svibnja 1958. Alistair Horn u knjizi Divlji rat mira Alžir 1954. 1962. piše. Vijest o pogubljenju triju francuskih vojnika udarila je preuzbuđeni Alžir poput biča po licu. Spontana reakcija crnih nogu bila je i to su ubojice s kojima predsjednik vlade želi da pregovaramo. Vojska je bila bijesna i izgrožena. Bio je to zadnji udarac koji je mogla primiti. Već ranije toga dana general Raoul Salan poslao je u Pariz dug brzojav generalu Eliju, načelniku glavnog stožera. Raoul Salan bio je glavni zapovjednik francuskih snaga u Alžiru. U brzojavu, koji je poslao načelniku glavnog stožera francuske vojske, pisalo je. Sadašnja kriza pokazuje da su političke stranke duboko podijeljene oko alžirskog pitanja. Novine dopuštaju da se pomisli da se iz diplomatskog procesa koji će početi pregovorima usmjerenim na takozvani prekid vatre, može predvidjeti napuštanje Alžira. Vojska u Alžiru zabrinuta je spoznajom svoje odgovornosti prema ljudima koji se bore i riskiraju besmislenu žrtvu ako predstavnici nacije nisu odlučni zadržati Alžir francuskim. Francuska vojska bit će povrijeđena napuštanjem ove nacionalne baštine. Ne može se predvidjeti kako će u reagirati. Zahtijevam od vas da predsjedniku republike prenesete našu tjeskobu, koju može otkloniti samo vlada čvrsto odlučna da zadrži našu zastavu u Alžiru. Bio je to ultimatum vojske vladi republike Francuske. Od 9. studenog 1799. kada je Napoleon Bonaparte izveo svoj državni udar, nije su u Francuskoj dogodilo nešto slično. Nakon tog brzo je salani objavio da će se 13. svibnja kod spomenika poginulim francuskim vojnicima održati svečanost koja će im odati počast i pozvao je da se vojsci u toj svečanosti pridruže u druge boraca. Rat u Alžiru podijeluje Francusku. Isprva je većina ljudi bila na strani vlade i vojske, ali kako su iz Alžira počeli stizati vijesti o mučenjima i ubojstvima osumnjičenih za sudjelovanje u pobuni i kako su se počele širiti vijesti o stradanju civila, potpora vladi i vojsci je opadala. Godine 1957. fronta je u gradu Alžiru pokrenula val terorističkih akcija protiv kolonista i domaćeg stanovništva. Vlasti su odgovorile davanjem posebnih ovlasti generalu Jacques za zapovjedniku 10. padobranske divizije. On je protiv fronta upotrijebio sva sredstva, zatvorenike i osumnjičenike njegovi su padobranci mučili elektrošokovima. Masu je uspio slomiti frontu u gradu Alžiru, ali način na koji je to učinio užasnuo je dio francuske javnosti. Novinar Claude Bourdieu svoje su narodnjake upozoravao, ovo je vaš gestapo. Kada ga je policija uhitila pod optužbom da demoralizira vojsku, on je pred sudcem izjavio. Zanimljivo, sve je isto kao i zadnji put. Kada ga je sudac pitao što po time misli... Vordemo je odgovorio da ga je na sličan način uhitio gestapo i onda ga, kao jednog od vođa pokreta otpora, zatočio u loguru Buchenwald. Francuska vlada našla se u teškom položaju. Ustanici su tražili nezavisnost Alžira. Podrška ratu protiv njih polako je opadala, a crne noge bile su sve radikalnije. Robert Gildea u knjizi Francuska nakon 1945. piše... Poput protestantskih unionista u Sjevernoj irskoj oni su smatrali svaki ustupak drugoj strani, u ovom slučaju alžirskim Arapima, kao prijetnju svom položaju i Uniji s Francuskom. Na izborima održanim u sječnju 1956. pobjedila je Republikanska fronta predvođena socijalistom Guillem moleom. koji je želio okončati neprijateljstva političkim i ekonomskim reformama, koje će tihu većinu Arapa privući francuskim institucijama i tako izolirati nacionaliste. Ali dok je 6. veljače 1956. mole polagao vijenac na ratni spomenik u Alžiru, vjesni pripadnici crnih nogu gađali su ga rajčicama i brzo je preokrenuo svoju politiku. Imenovao je tvrdolinijaša socijalističkog zastupnika Robert Lacosta za ministra rezidenta u Alžiru i dao mu pod okriljem zakona o posebnim pravima skoro diktatorske oblasti kako bi mogao provoditi politiku pacifikacije. Lakost je koristio svoje ovlasti s uništavajućim učinkom. Naprimjer, dao je da se otme zrakoplovu kojem su putovali vođe fronte. Kao što to Albert Camus i sam Crna Noga rekao studentima dok je u Štokholmu u prosincu 1957. primao Nobelovu nagradu za književnost, ja vjerujem u pravdu, ali bih prije pravde branio svoju majku. U svibnju 1958. svi ti događaji kulminirali su ultimatumom vojske. Sve je to u tišini promatrao stanovnik malenog mjestašca na sjeveroistoku Francuske po imenu Colombeilles de Eglises. Tamo je živio brigadni general Charles de Gaulle. Kako je to napisao književnik André Malro bližio se kraj dugom prelasku pustinje generala de gaulle 13. svimnja došlo je do velikih demonstracije bijeli kolonista u Alžiru. Masa je upala u zgradu generalnog guvernera. Stvoren je komitet javne sigurnosti. Njegovo čelo postavljen je general Masu. Vojska nije bez razloga za 13. zakazala skup kod spomenika poginulim borcima, koji se pretvorio u te masovne demonstracije. Na taj dan nova vlada u Francuskoj trebala predstaviti u Narodnoj skupštini svoj program. Predsjednik nove vlade, Pierre Fimlaine, govorio je o buntovnim generalima. Sljedećeg je dana predsjednik Republike René Coté pozvao vojsku na odanost Republici. Vojska u Francuskoj i Njemačkoj bila je mirna, ali ona u Alžiru prešla je granicu. Vlada je Salana imenovala guvernerom, ali to nije smirilo situaciju. Alister Horn tiše. Salan se pojavio na balkonu palače generalnog guvernera pred stalno prisutnom gomilom okupljenom u forumu ispod. Govorio je dirljivo o svojoj privrženosti alžirskom tlu, u kojem su bili ostaci njegova voljenog sina, i dodao je, ono što je napravljeno ovdje pokazat će svijetu da alžir želi ostati francuski. Naša iskrenost nama će privući sve muslimane. Zaključio je svoje obraćanje vibrantnim povicima. Živjela francuska, živio francuski alžir za njega Leon Delbec mu je prišaptao u uho. Viči i živio de Gaulle. Salan se okrenuo, opet zgrabio mikrofon i objavio ne baš s potpunim uvjerenjem i živio de Gaulle. Leon Delbec bio je jedan od onih ljudi koji su smatrali da Francusku iz te situacije može izvući samo general Charles de Gaulle. On je godinama čekao na taj poziv, ali se nije dao uvući u vojnu pobunu. De Gaulle je čekao da ga vlada i predsjednik, ustrašeni mogućnošću da vojska izvede državni udar, pozovu da preuzme vlast. I to se dogodilo krajem lipnja 1958. godine. Suočen s ultimatumom vojske, ili De Gaulle, ili opća pobuna, predsjednik francuske René Cotille je ujutro 29. lipnja 1958. objavio da je od De gaulle zatražio da sastavi vladu. De Gaulle je poziv prihvatio. Bio je to kraj Francuske četvrte republike, govori dr. Neven Šimac. Od prilike, kao u rimsko vrijeme, kad je bi kad propadala ili republika, ili posebno republika, onda bi se tražilo diktatora. Onda se tražilo osobu koja može izvući narod iz teškoća. I jedina možda figura koja ima jedan snažni moralni ugled je upravo taj De Gaulle. I kako ste dobro rekli, predsjednik republike Koti se obraća njemu, to je prolječe 58. godine, obraća se De golu i De Gaulle to prihvaća. Ali, ali, odmah najavljuje da želi reformu, veliku reformu institucija. I... Baš činjenica da je zemlja bila na rubu građanskog rata pokazuje, ukazuje na potrebu jedne takve figure i stvarno veličina te osobe izvlači francusku iz tih svih teškoća, ali on već onda najavljuje, on kaže ja prihvaćam, ali pod uvjetom da reformiramo institucije. La main. Le Četvrta republika koja je nastala nakon drugog svjetskog rata nije bila punovoljena. Akademik geograf i politički pisac Andre Ziegfried rekao je da Četvrta republika nije vladala Francuskom, već samo administrirala. Ali postoji i druga strana te Četvrte republike. U podlozi ove najave svira pjesma Šarla Trenaja. More koja je objavljena 1946. godine. Ta pjesma govori o optimizmu posjeratnih dana. Rat je završio, Francuska se našla među zemljama pobjednicama, počela je obnova zemlje. Život je ponovo počeo biti dobar. Ta obnova značila je početak razdoblja koje se u Francuskoj naziva 30 slavnih godina. Jedna od ključnih osoba zaslužnih za stvaranje tih slavnih godina bio je Jean Monet politički ekonomisti diplomat. Monet je rođen 1888. godine u Konjaku u Francuskoj. Samo mjesto rođenja odredilo je jedno od njegovih zanimanja. Nakon prvog svjetskog rata, on je reorganizirao obiteljsku proizvodnju i prodaju konjaka. Monet je tijekom drugog svjetskog rata bio glavni pregovarač slobodnih Francuza sa Sjedinim američkim državama. Nakon rata, de Golga je zamolio da modernizira Francusku, posebno njezinu ekonomiju. Moneo u sječnju 1946. postao povjerenik za planiranje vlade. Kako je započeo svoj rad na tom mjestu opisuju Daniel Juergen i Josef Stanislav u knjizi gospodareća Visoravan, bitka za svjetsku ekonomiju. Monet je uspostavio svoje sjedište u Parizu u nekoliko soba hotela Bristol. Postavio je ploču preko jedne kade kako bi dobio dodatni ured. Onda se preselio u kuću koja je pripadala trgovcu Cezanovih slika, koja je bila blizu ureda predsjednika vlade. Tamo je s minimalnim brojem suradnika i s maksimalim manevriranjem iza zatvorenih vrata napravio plan koji je za cilj imao uspostavu normalnog ekonomskog života u Francuskoj. Monet je inzistirao da se uspostavi partnerstvo države, poslodavaca i sindikata. Njegov odjel za planiranje u 24 skupine zajedno s poslodavcima, sindikatima i državnim predstavnicima odredio je smjer razvoja francuske ekonomije. Nakon rata nije se samo planirao razvoj ekonomije, planiralo se podizanje novih gradova, cesta, željezničkih pruga, ali i uspostava novih obrazovnih institucija. Ključne među njima bile su škole koje su trebale stvarati namještenike državne uprave. Pa možda upravo ta vidovitost tog generala de Gaulle. Uz njega je bio tada predsjednik vlade Michel de jedan političar koji je uzan bio u Londonu. U teškim danima su takozvane slobodne francuske u Londonu. I taj Debré kaže od prilike generalu generalnu tamo gdje 1945. godine, do sad smo uvijek obrazovali i profesore, i inženjere i liječnike svih struka, nismo shvatili do da je upravni posao i vođenje državne uprave jedan poseban posao. Ja predlažem osnivanje nacionalne administrativne škole za obrazovanje kadrova čitave državne uprave. I Digou to odmah prihvaća i tako se stvara ta čuvena Ecole nationale d'administration. I upravo po logici meritokracije, dakle sposobnosti, bez obzira na slabosti Četvrte republike koje smo već spomenuli, na tu stranačku podijeljenost, na izborni sustav koji nije najsretniji, koji ne daje solidne većine, uprava nosi Francusku. Uprava je modernizira u najvećoj mjeri, čak nekad i protiv politike i to je ono što je važno, ali važno se sjetiti još nečega. Da još u Napoleonovo vrijeme, dakle prije 200 godina, se stvara sustav velikih škola. Napoleoni stvara najprije za vojsku, to je politehnička škola iz koje izviru praktički svi vrijedni časnici francuske vojske od onog vremena pa do dan danas, stvara se isto tako jedna škola za formiranje profesora, Ecole Normale Supérieure, stvara se isto tako jedna trgovačka škola koja upravo formira dobre ekonomiste i dobre financijere, i što je važno, sve te škole su van sustava sveučilišta. Sveučilište slobodno, otvoreno za svih, besplatno dok u velike škole se može ući jedino kroz dosta teški, tvrdi natječaj u kome nema nikakvih progledavanja kroz prste i nema nikakvih privilegija. Paralelni taj sustav francuski s jedne strane sveučilište, s druge strane visoke škole da je jednu vrstnoću koja je rijetka i od koje se dobro inspirirate. Dakle, usprko slabosti države, gdje je jedan sustav koji je skupštinski, jedna velika razdrobljenost, jer jer izborni sustav je većinski to po departmanima, državu nosi javna uprava. I to je do danda nastavljeno. 30 slavnih godina Francuske počelo je nakon drugog svjetskog rata i potrajalo je do sredine 70. godina 20. stoljeća. Kakve su bile stope rasta u tim godinama ilustrira ovaj odlomak iz knjige Roberta gildee Francuska nakon 1945. Između 1949. i 1959. francuska ekonomija rasla je stopi od 4,9% na godinu. To je bilo brže od rasta Sjedinjenih ameriških država, koje su imale 3,3% i Ujedinjenog kraljevstva 2,4%, ali je zaostajala za ekonomijom zapadne Njemačke, koja je u vrijeme ekonomskog čuda rasla stopi od 7,4% na godinu. Nakon ulaska u zajedničko tržište, ekonomski rast Francuske u Baciju je u višu brzinu. Između 1959. na 60. i 70. na 71. Britanska ekonomija tada izvan Europske ekonomske zajednice rasla je samo za 2,9% na godinu i Američka za samo 3,9%, dok je rast ekonomije zapadne Njemačke usporio na 4,9%. Francuska ekonomija je u to vrijeme jurnula naprijed po stopi od 5,8% na godinu. Jedino je Japan s 11,9% jedan posto imao veći raz razdoblju. De toutes les routes de France d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop, vers les rivages du midi national 7. I ova pjesma, Charlotte Renéa, posvećena nacionalnoj cesti broj 7, govori o tim godinama blagostanja, tom cestom koja se protaže od Pariza do francuske granice s Italijom, u tim zlatnim godinama na milijune francuskih obitelji u svojim automobilima odlazilo na plaćeni godišnji odmor. Ekonomsko blagostanje osjetili su gotovo svi, ali u tim godinama ekonomskog rasta vladala je velika politička nestabilnost. Le upravo to je skupštinski sustav koji nije bio dobar koji nije bio, bio, bio daleko od toga da bude dobar gdje je predsjednik republike u stvari samo figura on predlaže mandatara za sastav vlade, ali ta vlada je slaba, ona ovisi o parlamentu. A u parlamentu je broj stranaka ogroman, jer proporcionalni sustav daje mogućnost da i male stranke imaju svoje predstavnike u parlamentu. Dakle, razmjerni sustav po departmanima, on, taj, on i taj koji stvara tu slabost, otale to što ste kazali, a to će reći Kratkoročnost, kratkovjekost tih vlada, veliki broj smjena, nešto kao u Italiji u isto vrijeme, i te dvije zemlje su na taj način paralizirane. S time da Francuska ima onu prednost o kojoj smo govorili, a to je solidno državna uprava. Eto, to je ono što je važno. Međutim, to su ipak godine snažnog gospodarskog napretka. Možda im je nekako osnovu dao temelj de gol odmah nakon samog rata možda taj snažni javni sektor kojim upravljaju ovi isti administratori koje formira i nacionalna administracija. Dakle to je dokaz da država nije nužno loš gospodarstvenik da ako se nauči javni menadžment koji nije jednak privatnom menadžmentu onda se može nositi upravo s privatnim sektorom. To je vrijeme velikog napretka ali u svim europskim zemljama, to je onih 30 uspješnih godina otprilike od četrdeset pet i pa do sedamdeset dakle usprkos stoji slabosti same zakonotvorca francuskog uz javnu upravu koja je snažna i gospodarstvo napreduje i određena socijalna ravnoteža između rada i kapitala se uspostavi. Nakon drugog svjetskog rata Francuska je tražila način da se ukloni njemačka prijetnja. De Goli govorio o potrebi da se Njemačka vrati u razdoblje nakon završetka 30-godišnjeg rata ili da se stvari barem vrate na stanje prije ujedinjenja Njemačke i da se ta država svede na labavu konfederaciju država. Francuska je tražila da se ispune barem tri njezina zahtjeva. Njih ovako opisuje Robert Gildea u knjizi Francuska nakon 1945. Postojala su tri jasna zahtjeva na francuskoj listi. Prvo, da lijeva obala Rajne bude odvojena od Njemačke kao tampon država. Drugo, da se nalazišta ugljena u Ruru, temelju Njemačke vojne moći, stave pod nadzor međunarodnih tijela. Treće, da se ugljenom bogati Sar, koji je bio u Francuskoj Carinskoj uniji između 1918. i 1935. i koji je sada bio u Francuskoj okupacijskoj zoni, opet treba ekonomski povezati s Francuskom kroz Carinsku uniju. Francuska ne imala potporu za takva rješenja niti kod Sovjetskog saveza, niti kod Sjedinjenih američkih država. Na kraju rješenje odnosa sa novostvorenom Saveznom Republikom Njemačkom došlo je iz krajnje neočekivanog smjera. Sve krenulo od straha od Njemačke i što je važno moramo se vratiti u travanj 1950. godine kad Sjedinjene države vidjevši blokadu Berlina, vidjevši teškoće u odnosu sa Sovjetima, kad jednostavno shvaćaju da postoji rizik sovjetske intervencije u Europi i kažu francuzima i britancima naoružat ćemo Njemačku. Francusko u tom strahu smišlja nešto što je, rekao vi, gotovo slučaj odredio. Što je bilo? Komesar za plan koji se zvao Jean Monnet je na jednom papiru koji je dao Robertu Schumann ministru vanjskih poslova napisao da bi možda bilo dobro staviti zajedno proizvodnju i prodaju dvaju elemenata koji su bitni za ratnu industriju. A to je čelik i to je ugljen. Schumann to vidi koncentravnja Telefonira Adenaueru, dobiva njegovu suglasnost, predlaže francuskoj vladi koja uopće ne opaža da se nešto važno zbiva, dobiva njeno odobrenje i 9. svibnja 1950. godine predlaže zajednicu za ugljeni čelik. Adenauer prihvaća tu ruku pomirnicu jer to je ruka pomirnica prema Njemačkoj, francuska poziva Italiju i zemlje Beneluxa dakle Belgije, Nizozemske i Luksemburg da se tome priključe i stvara se upravo ta prava zajednica. Dakle iz te volje je da se na neki način neutralizira trajno Njemačka, S druge strane da se, da se povrati Njemačka u čast jer Evropske zemlje su silno pogrešile što su ponizile Njemačku u 18. godini i to strašno. Sada u momentu kad je Njemačka suverenost ukinuta, kada je Njemačka u okupacijskim zonama, Francuska i drugu pomirnicu. Eto to je ono što je veoma važno, dakle napuštena je ona Stara formula jao pobjeđenima, to ima i svoju ljudsku dimenziju, svoju kršćansku dimenziju, svoju pomirbenu dimenziju, dakle samo pet godina nakon rata Njemačka se vraća u mogućnost da, bude, da postane normalna država. Važno je isto tako da su to ljudi i Šuman i Adenauer i Degasperi, ljudi koji su osnovali dakle tu prvu zajednicu, ljudi uz granicu. Ljudi koji znaju da s druge strane granice žive isto tako ljudi i ta poštivanje alteriteta te drugosti je nekako u osnovi osnivanja upravo te institucije koja je prva zajednica, nakon toga 57. Se stvaraju dvije druge i nastaju europske ekonomske zajednice, današnja unija. 21. prosinca 1958. Charles de Gaulle izabran je za predsjednika Republike Francuske. ovlasti vlasti kojemu je dao novi ustav, odobren na referendum od 28. svibnja 1958. bile su velike. Socijalist François Mitterrand, budući predsjednik Francuske, nazvao je to stanje stalnim državnim udarom. Ali znatan dio Francuske pozdravio je dolazak generala na čelo države. posebno su puno od njega očekivali kolonisti u Alžiru i vojska. General je već 4. lipnje 58. posjetio Alžir. Nešto nakon 19. sati pojavio se na balkonu palače generalnog guvernera u Alžiru. Ispred palače okupilo se mnoštvo. Bio je tu i znatan dio muslimana. De gol je bio odjevan u odoru brigadnog generala. Do kraja života zadržat će taj čin s kojim je otišao u Veliku Britaniju nakon poraza 1940. Prvih nekoliko minuta nije se moglo čuti što De gol govori okupljenoj masi onda su se čule riječi koje će biti predmetom tumačenja u sljedećih nekoliko godina. Te de golove riječi u kojim on govori da je razumio masu dovele su okupljene a i ne samo njih do oduševljenja. Alistair Horn u knjizi Divlje rat mira Algir 1954. 62. piše Masa je podivljala. I muškarci i žene su plakali, muslimani su pokazivali prstima znak pobjede. U toj jednoj frazi de Gaulle je dodirnuo srca crnih nogu i uspostavio čudesnu harmoniju s mnoštvom u forumu ispod balkona palače. Tomu je također možda spasilo i život. Postoji priča da je u stambenoj zgradi nasuprot palače guvernera bio uvježbani strijelac i nepokajani petenist, koji je pripadao ocijepljenoj skupini Ultrasa, koja je bila uvjerena da de Gaulle namjerava napustiti Alžir. Njegov teleskopski ciljnik bio usmjeren na de u prvom od 30 pokušaja njegova ubojstva. Ali kad je čuo čarovne riječi, potencijalni ubojica naslonio je pušku na zid, odslušao cijeli govor i na kraju odustao od atendata. Ali u listopadu 58. de Gaoli je javno rekao da su pregovori s pobunjenicima mogući. Teće godine u rujnu predložio je da se Alžircima da mogućnost samoodređenja. U siječnju 60. u Alžiru izbile su demonstracije duge tjedan dana. Kolonisti i dio vojske priredio je takozvani tjedan barikada. De Gaulle je znao da Alžir može prvo uništiti njegovu voljenu vojsku, a onda i zadati težak udarac Francuskoj. General je odučio započeti pregovore s pobunjenicima. Na vijesti o tim pregovorima krajnja desnica kolonisti dio vojske počeo je pripremati udar protiv de gola Stvorena je organizacija Tajne vojske ili OAS. U travnju 1961. OAS je preuzeo nadzor nad Al i počeo je pripremati državni udar u Parizu. De gol se u tom trenutku pojavio na televiziji odjevan u svoju odoru brigadnog generala i održao je ovoj govor. Pansez, pansez, un risque d'aller la de redevenir français français govor molbom francuzima i francuskinjama da mu pomognu i oni su mu pomogli pokušaj puča kako je on to rekao umirovljenih generala propao je. U zadnjem činu prkosa i pobune, prva padobranska brigada legije stranaca, koja je šest godina ratovala protiv fronte i koja je bila ključna u pripremanju puča, uništila je dinamitom svoj tabor u Araldi u predlađu Alžira, ispalila u zrak sve svoje streljivo i uz zvuke ove pjesme Edith Piaf krenula prema svom kraju. Brigada je rasformirana i nikada više nije obnovljena. No, rija, rija. Nije žalio ni Charles de Gaulle. Alžiri je prijetio da će uništiti njegovu vojsku i njegovu Francusku. General se onda odlučio riješiti Alžira. Godine 1962. on je postao nezavisna država. OAS je još nastavio svoju kampanju terora, koja je na kraju odnijela oko 12.000 života. Ali pobjedio je de Gaulle, koji je počeo postavljati temelje pete Francuske republike. On predlaže ono što će se dogoditi stvaranjem tzv. pete republike. To će reći, on se vraća na svoj govor iz 1946. godine, traži snažnu izvršnu vlast, traži da predsjednik republike bude stvarna vlast, da izvršna vlast bude dvoglava to će reći i predsjednik republike i vlada, ali da sve proistječe iz njegove vlasti. I stvara se takozvani model polupredsjedničkog sustava, gdje predsjednik republike i vodi vanjsku politiku, i vodi politiku obrane, i imenuje predsjednika vlade, i može od njega tražiti ostavku, i može raspustiti skupštinu, i može funkcionirati preko dekreta, i na neki način predstavlja jedinstvo države u odnosu prema vani i prema unutra. Ono što je možda još važno naglasiti, to je da De Gaulle snažno nastavlja obnovu zemlje. Ja sam tada bio u Francuskoj i sjećam se da je jedan viđeni francuski intelektualac, direktor Smotres iz je rekao De Gaulle me pozvao da me pita čemu se imamo okrenuti u idućem planskom razdoblju. Dakle, De Gaulle je saslušao preko sto ljudi da bi čuo mišljenje o tome kako Francuska može dalje. I okrenuo se snažno industrializaciji, novim tehnologijama. Zadržao je ono što zna da je oružje budućnosti, a to je poljoprivreda. I eto on ojačava tu Francusku na unutarnjem planu. Charles de Gaulle posebno je pažnju posvećivao vanjskoj politici. To je general imao dugo pamćenje. Pamtio je kako su Sjedinjene američke države priznale Višijevsku Francusku. Pamtio je kako je predsjednik Eisenhower zaustavio francusko-britansku izraelsku intervenciju na Suezkom kanalu, kada je taj kanal nacionalizirao egipatski predsjednik Nasser. Pamtio je kako su Sjedinjene države 1957. prodale oružje Tunisu usprkos upozorenjima francuskih diplomata da bi to oružje moglo biti predano alžirskim pobunjenicima. I pamtio je kako mu je General Norsted, američki zapovjednik NATO snaga u Europi rekao da nema pravo saznati detalje rasporeda američkog nuklearnog oružja na francuskom tlu. Degon je posebno sumnjičav bio prema Velikoj Britaniji. Tony Jad u svojoj posjeratnoj povijesti Europe piše. Kao i većina promatrača, francuski predsjednik razumno je i ispravno smatrao da će Velika Britanija nastojati zadržati svoj položaj na pola puta između Europe i Amerike i da će, ako bude prisiljen birati, London prije svojih europskih susjeda odabrati svog Atlantskog saveznika. To se potvrdilo u prosincu 1962. kada se britanski premijer Harold Macmillan u Nassau na Bahamima susreo s predsjednikom Kennedijem i prihvatio sporazum prema kojom uboji Sjedinjene države dale Britaniji rakete Polaris za podmornice na nuklearni pogon. De Gaulle je bio bijesan. Prije nego što je otputovao u Nassau, Macmillan je s de golom razgovarao u Ramboujeu, ali nije dao niti nagovještaj francuskom predsjedniku što će se dogoditi. Nassau je bio samo još jedan dogovor zakuhan iza leđa Francuske. Predsjednik de Gaulle je na konferenciji za nominjstvo održanoj 14. siječnja 1963. objavio da će Francuska staviti veto na britansku molbu za pridruživanje europskoj ekonomskoj zajednici. Ako Britanija želi biti američki satelit, neka bude ali u tom slučaju ne može biti europska zemlja Kada je britanskom premijeru Haroldu McKmilonu kojeg je inače posebno cijenio još iz razdoblja Drugog svjetskog rata De Gaulle priopčio da njegova zemlja neće ući u Europsku ekonomsku zajednicu premijer je napravio tako snuždeno lice da se general odmah prisjetio riječi ove pjesme Edith Piaf De Gaulle nije mario za osjećaje Harolda McMillana, niti bilo kojeg drugog premijera Velike Britanije. Dok je De Gaulle bio živ, Velika Britanija nije ušla u europsku ekonomsku zajednicu. On je tu zemlju smatrao trojanskim konjem Amerikanaca u Europi. Na vanjskom pokazuje jedno snažno nepovjerenje prema Sjedinjene države. Kao što znamo, izlazi iz vojne organizacije NATO-a, ostaje u političkom savezu, ali kaže nećete vi mojim, mojom vojskom zapovijedati. Želi imati slobodne ruke u odnosu na Sjedinjene države, ima jedno snažno nepovjerenje prema Velikoj Britaniji, i rekli ste prije nego što smo počeli ovaj razgovor, on u njoj vidi trojanskog konja sjedinjenih država. I opire se u ulazku Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije u Europsku uniju, opire se do kraja, Čitavog perioda u kome je bio na vlasti. Što se tiče europskih institucija, možda je on više davao važnosti svojoj suradnji s Adenauerom, dakle s Njemačkom. I to se nastavlja sve do današnjih dana. Dakle, on je osjećao da je u toj Europskoj uniji važno da postoje da dvije najveće zemlje, Ipak nose da ta Europska unija napreduje. Eto, to je ono možda što je važno. On neko vrijeme vodi jednu čudnu politiku koju se naziva prazna stolica. Kad mu ne odgovara, on ne šalje svoje predstavnike u Europsku uniju. Kad mu odgovara, onda to čini. Dakle, on se dosta oportunistički odnosi prema Europi, ali vrlo iskreno rekao bih, prema Njemačkoj. I stalo mu je da se to ta veza s Njemačkom održi. Nakon osamostaljenja Alžira oko milijuna Alžiraca otišlo iz te zemlje. Velika većina njih naselila se na jugu Francuske. Među njima najbrojniji su bili evropski kolonisti, crne noge, koji nisu htjeli ostati u Alžiru nakon osamostaljenja. Brojna židovska zajednica u Alžiru također se doselila u Francusku i tamo s drugim židovima sada je činila najbrojniju židovsku zajednicu u Zapadnoj Europi. Sa evropljenima i židovima doselio se i znatan broj alžirskih muslimana. Oni su ili očekivali da će novi režim u Alžiru biti represivan i dogmatski ili su se plašili odmazde zbog suradnje s kolonijalnim vlastima. Francuska se pak žurila brzo zaboraviti Alžir. De Gaulle nastavio s obnovom i modernizacijom Francuske. Tony Giac svoje povijesti Europe nakon drugog svjetskog rata piše. Usprko svom mandarinskom nastupu, De Gaulle je bio prirodni radikal, nije imao strah od promjena. Kao što je napisao u vojsci budućnosti, mladenačkoj raspravi o vojnoj reformi, ništa ne traje, osim ako se stalno ne mijenja. Prema tome ne iznenađuje da su se najznačajnije transformacije u francuskoj prometnoj infrastrukturi, planiranju gradova i u od države usmjeravano investiranje u industriju, zamišljeni i započeti u vrijeme njegove vlasti. Ali kao i mnogo toga drugog u de golovom zanimanju za modernizaciju, poput Malruovih ambicioznih planova obnove i čišćenja svih povijesnih javnih zgrada, te su promjene uvijek bile dio većeg političkog cilja, obnove francuske veličine. Francuska je bila u stalnom propadanju barem od 1871. Tmurna putanja označena vojnim porazom, diplomatskim poniženjem, povlačenjem iz kolonija, ekonomskim propadanjem i unutarnjom nestabilnošću. De Gaulle cilj je bio da okonča razdoblje propadanja Francuske. On mijenja izborni sustav, on uvodi... Većinski izborni sustav u dva kruga koji daje vrlo solidne parlamentarne većine, koje su vrlo stabilne, to to je bitna razlika. Zato konačno u tom cijelom razdoblju, dakle od 59. do sad, je bilo samo šest predsjednika republike. istina bog, mandat je dugačak, bio je sedam godina, pa ga je Širak smanjio na pet godina, ali su imerovane 34 vlade u međuvremenu ali kad kažem 34 vlade, treba znati da je 15 njih bilo s istim predsjednikom vlade. Dakle, kad je god bila neka mala kriza, kad je trebalo promijeniti određeni broj ministara, on je to s činio. On, idući predsjednici, stabilna dakle, skupština, parlament s dva doma kako on to želio. U gornjem domu su predstavljene lokalne zajednice, može zato šteta što smo i u Hrvatskoj ukinuli županijski, županijski dom. Samo tri puta se dogodilo da predsjednik Republike nije imao većine u parlamentu. To su takozvana sustavarstva koja su, o kojima možemo kasnije reći koju riječ. Možda je još jedan važan element se tu dogodio, a to je Francuska je imala jednu jaku javnost i u toj javnosti su važnu ulogu igrali intelektualci. Nakon drugog svjetskog rata Francuska nije samo postala zemlja ekonomskog čuda i u vrijeme predsjednikovanja de Gola zemlja koja je vodila vanjsku politiku nezavisnu od dviju supersila. Ona je bila zemlja sa najživljom umjetničkom i intelektualnom scenom. Posebno su bili utjecajni francuski pisci, filozofi, sociolozi, teoretičari umjetnosti. Od Ljevičara Jean Paul Sartra do liberala poput Raimona Arona. To je možda jedina europska zemlja koja ima jednu snažnu intelektualnu scenu. Kad se čovjek videa zašto se je to dogodilo, vjerojatno zato što je postojala specifičnost Francuske, tradicija prosvjetiteljstva, tradicija revolucije. Istina Bog, revolucija Francusku podijelila. Ali taj kritički duh, taj slobodni duh je učinio ne samo da mediji su slobodni i otvoreni, nego u toj zemlji, ja bih rekao, duh struji. I kad kažem duh struji, onda treba znati da Francuska s prihvat prihvaća i sve one strance koje pridonose tom da duh struji, da se umjetnost i kultura razvijaju. Eto, to je nekako posebnost i i prihvaća se da je legitimno da intelektualci mogu utjecat na javni život. Intelektualci knjigom, intelektualci riječu od, kako ste rekli, od liberala Arona pa do je ljevičara Sartra, koji je zaveo čitave generacije i koji je na neki način bio i otac onih pobuno iz 68. godine. Ali treba već se sjetiti da je, što se tiče rata u Alžiru, jedan moralni glas Albert Camus a bio taj koji je Poticao na slobodu i poticao je na, na mirna rješenja. Da je malro pratio stalno od gola u svim njegovim, um, svim njegovim državničkim pokušajima, da je Malraux razvio tu masovnu kulturu u Francuskoj, sa im pustim kućama kulture po cijeloj Francuskoj i konačno da je Sartori inspirirao s drugima, inspirirao Ljevicu... Nisu svi bili zadovoljni smjerom u kojem ide Francuska nakon dolaska de Gola na vlast. Postojao je snažan blok ljevice koji se nije slagao s generalovim planovima. U svibnju 1958. komunistička partija Francuske organizirala je u Parizu demonstracije na kojima je sudjelovalo više od 200.000 ljudi. Partija je tvrdila da de Gol, čiji se dolazak na vlast planirao, nije zapreka vojnoj i fašističkoj diktaturi, već da je on novi peten ili Louis Bonaparte. I komunisti i socijalisti bili su protiv Ustava koji je pisan pod vodstvom Michela de Brea. Oni su tvrdili da se njime priprema teren za novog Napoleona III. ili za uspostavu apsolutne monarhije. Komunisti su iz francuske vlade istjerani u svibnju 47. U nju će se tek vratiti kada je François Mitterrand bio izabran za predsjednika. Ali do tada će oni izgubiti dobar dio svog utjecaja. Kako to piše Tony Jad u svojoj povijesti posljedne Europe, francuski komunisti za razliku od svojih talijanskih drugova koji su imali inteligentne i privlačne vođe, imali su osrednje i neprivlačne ljude u svom vrhu koji su slijedili sovjetsku praksu. Tony dad piše. Iako nikada nije bila velika poput Talijanske komunističke partije, Francuska komunistička partija PCF u razdoblju neposredno nakon rata bila je više uspješna na izborima. 1946. godine dobila je 28% glasova na izborima. I za razliku Talijana, Francuski komunisti nisu bili suočeni sujedinjenom katoličkom strankom desnog centra. Francuska socijalistička partija, zahvaljujući svom iskustvu s taktikom komunista u međuratnom razdoblju, nikad se nije bezrezervno svrstala s komunistima u ranom razdoblju hladnog rata. Prema tome, PCF je bio u isto vrijeme i snažniji, ali i više izoliran od bilo koje druge komunističke partije. Partija je bila i posebno nenaklonjena prema intelektualcima. To je bila znatna razlika u odnosu na talijane. PCF je uvijek bio vođen od tvrdih partijskih birokrata, Njihov najbolji primjer je bivši rudar Moris Torres koji je vodio partiju od 1932. do svoje smrti 1964. Za Staljina, Torezova najvažnija kvaliteta je bila da se na njega moglo računati, da će napraviti ono što se od njega traži i da neće postavljati pitanja. Za razliku od komunista, socijalisti su sudjelovali u vladama Četvrte republike, ali od dolazka de Gola na vlast bili su isključeni iz sudjelovanja u vladi tek izborom François Mitterana za predsjednika, socijalisti dolaze ponovo na vlast. Govori dr. Neven Šimac. Znate, Fratruška je ipak bila na neki način u tom pogledu domovina tih socijalističkih ideja iz 19. stoljeća i konačno socijalistička stranka je starija od komunističke. Komunistička ona koja se odvaja 20. godina kao u bivšoj Jugoslavi koja se odvaja od socijalista. Dakle, ona počinje s radom negdje 1920. godine, ali treba znati da sve praktički do Proljeća naroda, dopada Berlinskog zida, ona prima financijsku pomoć iz Moskve. To je danas dokazana činjenica. Dakle, ona je stvarno vezana uz taj Sovjetski savez i koliko god ona u jednom momentu odustaje od ideje diktature proletarijata, tamo 76. i 77. 79. kritizira sovjetski upad u Afganistan, ona je još uvijek privržena Sovjetskom savezu I ideološki je, kako ste vi rekli, tvrda sve do maršeja, sve do ovih novih komunističkih vođa ali kako, kako opada ta njena tvrdoća tako opada i broj glasova nakon drugog svjetskog rata ona ima između 20,5 i 30% glasova ona opada početkom ovog tisućlječa na 4,5% glasova i tek sad ona se vraća na desetak posto dakle ona je ostala vrlo tvrda pad zida, urušavanje komunizma u Europi nije taklo, nije promijenila svoje ime za razliku od mnogi drugi, nestala je italijanske komunističke stranke, ali ta tvrdoča je ostala tu prisutna i evo ona još uvijek tu. S druge strane, socijalistička stranka je evoluirala više demokratski i mnogo brže. Ona je isto tako bila druga po snazi stranka, ali od nje su se odvojili i ujedinjena socijalistička stranka Miša Rokara i radikali koji su više okrenuti antiklerikalno i antivjerski anti općenito uzevši i stvorile su se druge ljevice uz te stranke socijalistička stranka još uvijek zadržala gotovo 30% glasova možda zato što se znala reformirat što se znala modernizirat a danas je našla jednoga velikog protivnika a to je financijski kapital Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povije s četvrtkom emisiju obrazvanog programa Hrvatskog radija. I sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o Francuskoj četvrtoj i petoj republici. Današnju emisiju za vas su napravili glazbeni urednik Maro Marke tek Ivan Kojundić. Emisiju snimila Nikolina Ćulum, a u vodio Darija Špelić. Snimku emisije možete poslušati na internetskim stranicama Hrvatskoga radija na adresi .hr, se crta radio na zahtjev. Lijep pozdrav! I do slushanja.